Двох градусів морозу в день плюс 5-7. Зараз у столиці плюс 11, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість 51%. Алла Нестеренко, Українське радіо. 16 година, 10 хвилин. Роботі вдома в школі, будь-яку родинньому колі, бо щодень у цю годину з вами Радіородина. Вітаємо вас! На хвилі Українського радіо ви слухаєте Радіородина. У студії ведучі Наталя Ступакова і Юлія Карпінська. Усім привіт! Хочете добре і корисно провести час? Тоді налаштовуйте свої приймачі на хвилю українського радіо і залишайтеся разом з нами. Адже, як завжди, для вас ми підготували найцікавіше. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Леся Мовчун розмовлятиме з відомим поетом Сергієм Пантюком про його нову книжку «Мовизна». Оксана Блажевська у програмі «Після уроків» познайомить нас із учасниками всеукраїнського поетичного проекту «Листити чині». У програмі «Старшокласники» йтиметься про місце жінки в сучасному світі і якими повинні бути справжні жінки і чоловіки на думку старшокласників. А ще дізнаєтеся від старшокласників, як зберегти єдність українського народу. Знаєш, Юлю, сьогодні мовознавець Леся Мовчун у передачі «Загадки мови» розкриє дуже цікаву тему. Ти мене вже заінтригувала. Про що ж йтиметься у передачі? Про паліндроми. А, я знаю. Це таке словосполучення або віршований рядок. Він однаково читається зліва направо та справа наліво. Так і є. І мої улюблені паліндроми – «Козак сказок», «А мене нема». І що сало – ласощі. Напевно, знайти паліндроми досить складно, адже постійно треба читати слова або словосполучення у зворотному напрямку. Якраз про це зараз і дізнаємося від Лесі Мовчу. Добрий день, дорогі друзі! Сергій Пантюк – відомий самобутній поет, твори якого цікаві і для дорослих, і для дітей. Розповість сьогодні про свою нову книжку «Мовизна» і про те, що в ній заховано між рядками. «Мовизна» – дуже вдала і інтригуюча назва. І вона передає, по-моєму, основну суть вашої поезії – бути результатом саме мовної творчості. Мова постає перед читачем у своєму сконцентрованому, такому потужному вигляді. Тут є і звукопис, і гра смислів, і перегук паронімів, і синонімів, і водограй неологізмів. Ви звертаєтеся до таких незвичайних можливостей друкованого слова як можливість використовувати його в ролі графічних зображень, служити основою для малюнків. Ця традиція іде ще з 17 століття, з часів українського бароку. А як ви по-новому для себе відкрили і для своїх читачів оцю можливість друкованого слова? Для початку доброго дня дуже велике, дуже широке це запитання. Я спробую для себе його поділити на кілька. Для початку я сам досі не знаю точного значення слова мовизна. От воно прийшло мені, і я зрозумів, що це має так називатися книжка. Потім я почав думати, що це таке. Спочатку це мені видавалось щось таке ніжне, лагідне, маленьке. Потім я почав розуміти, що це щось... Таке, як материзна, як відчезна. А потім я почав розуміти, що це ще щось більше. Всюди, де має звучати наша мова. Якщо наша мова звучала в космосі, значить він теж належить до нашої мовизни. Так? І почався творитися такий мій внутрішній якийсь простір, який я так назвав. Інколи, ви знаєте, письменник «Все життя» шукає... Вдалу назву для тої книжки, яка лишиться після нього. Тому все-таки так я хочу, щоб називалася книжка мого життя саме цим словом. Тому що, по суті, ви правильно помітили, завжди з, ще, ну, мабуть, з тих першопочатків мені хотілося от щось е... Самому собі першочергово довести, що наша мова, вона не гірша, тому що нам всі казали, що вона гірша. Потім це стало, що вона краще виявляється, і захотілося її зробити ще кращою. І цей напрямок, попри те, що ну, письменник, він же пише різні вірші, так? але оцей напрямок, він завжди мене тривожив. І правильно, Іван Величковський стояв десь там дуже далеко і казав... Сергій, я з тобою, працюй. А Іван Волочковський <зас> якраз і писав оці, е, оці так, зорові він вірші. візуальні вірші, він писав паліндроми, він писав акровірші. Тобто на той час це було неабияким вибухом, неабияким досягненням літератури. Зрозуміло, що це була ще така тоді мова для нас трошки дивна, тобто книжна, українська книжна мова. А чому такою не має бути українська жива мова? Тут якраз для мене завжди поставало питання, що мова – це настільки живий організм, от як його не душили, не причавлювали, не суржикували, все одно вона якось викручувалася і знаходила себе. І тому зараз українська мова – це ще не просто мова, ще мова протесту проти тиранії, проти диспотії. То зрозуміло, що вона має звучати і виглядати як найкрутіша мова світу. І це не є якийсь там дрімучий націоналізм, це є звичайна любов до свого. Я люблю різні мови і хочу їх любити, і вивчаю, і перекладаю, але мені хочеться, якщо я українець, щоб моя була найкраща. І це нормальне бажання. Які у вас цікаві такі вірші і в формі чого вони зроблені? Я спочатку посперечаю слово «зроблені», я їх ніколи не робив. Вони от якось... З'являються самі. Я багато проводжу майстер-класів, завжди мене запитують, а от скажіть про природу творчості. І я не можу. Чому з'являється поліндром? Ну, я не знаю. От інколи їдеш просто, і раз якесь тобі слово приходить у свідомість, ти розумієш, що воно читається туди й назад. Ти розумієш, що інколи ці поліндроми лежать десь отут на поверхні. Я думаю, що мільйон людей повторювало фразу «а мене нема». Але це поліндром. Я його знайшов і думаю, ще хтось окрім мене знайшов і не один, але це цікаво. Так колись на тій ще зорі незалежності я писав якусь статтю і написав заголовок, там щось йшлося про знесення пам'ятників, написав. Ні, не Ленін. Потім дивлюсь, а це поліндром. Потім знаходжу в книжці іншого поета. Цей поліндром, тобто це настільки цікава річ. Я ніколи не претендую. Нас навіть таке виникло недавно з поетом Станіславом Бондаренком, де він теж каже: О, у мене є такий поліндром як тебе я кажу, Станіслав, повір мені, що це не те, що це цим цим пишатися, треба, що ми відчуваємо мову десь однаково і, і знайшли цей поліндром. я його в тебе не списав, ні ти в мене. Це нормальне явище. Насправді, Но паліндром це можливість не тільки виявити свій письменницький хист, а ще й виявити свою мовну інтуїцію. І, власне, ми знову повертаємося до того, що мова сама по собі. Це творчість, це завжди живий творчий процес. А от скажіть, будь ласка, пане Сергію, абетка для дорослих, для чого вона потрібна? А, ну Це абетківниця, я навіть так вигадав таке слово, абетківниця, як порохівниця. Інколи дорослі люди, кажеш, проговори алфавіт. Діти це роблять швидко, дорослі плутаються в літерах. Це перевірено багато разів, це чесно. Я не знаю чому, тому що я сам інколи плутаюся в літерах коли мені треба написати список письменників, я, щоб ніхто не образився, починаю писати у фитному порядку, я починаю плутатись в літерах. Я завжди казав, що це не є, бо знає, яка поезія, але це є тренування м'язів письменника, поета власне, і цього не треба боятися. І вже воно запам'ятовується. Так, як запам'яталочки для кольорів веселки. Це, здавалось би, така якась річ, але ти ці слова назвав і запам'ятав. От, до речі, про оцей вірш. Коли починаєш його читати, а він е, написаний у вигляді акрові вірша, тобто там треба звертати увагу і на початки, і на перші літери Кількі кожного перші літери, рядка. Так. От починаєш читати першу строфу, ну, щось таке, якісь асоціації з'являються і лише дійшовши до кінця, вже розумієш, що, ага, це треба запам'ятати для того, щоб швидко орієнтуватися в цьому порядку кольорового спектру. Пропоную послухати один з цих віршів. Оскільки це програма для юні, то я все-таки прочитаю чітку-читку. У літературознавстві такі, такі тексти називають автограмами, однолітерниками, але Мені б був цікавіший цей текст прочитати. Чому? Що мова, вона не просто от на одну літеру слова, а з них можна зробити будь-що. Цей текст, він написаний взагалі за 5 хвилин. Написаний після суперечки з викладачем, який стверджував, що ми молоді, це я був студентом тоді останнього курсу, що молодь, ви зневажливо ставитесь до мови. Я кажу, ні. Ми не ставимося зневажливо, ми ставимося до неї як до живого організму. І ми хочемо так, і робимо так. І мені не обов'язково зневажливо знати, де ставити крапку чи кому. Це може зробити за мене коректор. Мені головне передати отой зміст. Я грамотний, я знаю, де крапки, коми ставляться, але це було принципово для мене. Тому я прочитаю чітку чи чітку. З підзаголовком «Чернетка чудотворства». Чекайте часу чорних чоток. Численних чемних чиряків. Чогось чалапається човник, чумою чахлих чагарів чарує чесних чаклунів чим хата чадом чути, ченбар чвалає чебернутий чавливим чвалом чатунів. Чумак чорнить чефірним чаєм частеньку чвертку, чужина. Чудний чебрет, чим душ храє, червоний чобіт чабана. Чорнило часу честь числові, часничний черг чистовиків. Чернець читає часословить, частує чаркою чертів». І як продовження, я запропоную свою таку чистомовку чи скоромовку для дітей, теж на таку саму літеру. Чаювала черепашка, чебрецевий чай у чашку, Чемно чайник наливав, черепашку частував. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Мій співрозмовник, поет Сергій Пантюк, розповідає про свою нову книжку зна, і, власне, ми слухаємо його вірші. Я помітила, що там дуже багато поезій, які на місці і в цій книжці для дорослих і для дітей. У чому секрет? Ну, власне, ми про це й говоримо, про секрети мови. Власне, мову творять діти. Я десь давав таку цілу публікацію, я записував за своїм Яромером записував слова, які він творив. Дитина, в неї ж якби, світ великий, але інколи ще не вистачає цих мовних запасів, цього тезауруса, І вона абсолютно щиро, відчуваючи мову, це робить. Ідемо з садочка. Татку, а зараз місяць квітень? Кажу, так, квітень. А коли буде фруктень і овочень? І я тут же розумію, що настільки він правильно це зловив. Ловив. Потім вже в мене з'являється у вірші, то березень, дідька, то вітряні, сніжень. Тобто я в дитини вже навчився творити неологізми. Так само щось він вчить уроки тут раз дивлюся, вже висить на своєму турнічку, там у нього куточок такий є спортовий. Кажу, ти чого тут? Чому не за уроками? А ти знаєш, татку, я подумав, що мені саме треба нам'язитися. І я думаю, Боже, яке правильне слово, нам'язитися. Тобто треба навчатися в дітей. А дорослі, дорослі це просто великі діти, вони іноді про це забувають. Або так само, скажімо, явище так званої дислексії, да, коли діти плутають склади. Я сам від свого дитинства пам'ятаю, що я прочитав у тролейбусі шановні пасарижі. І я думав, що це таке? Я довго думав. І тут Яромир читає на узліссі, росте пила. Татку каже: тут якась дурня написано, яка пила. Я кажу, воно уважно. Ха, липа, ха-ха-ха, а ха, ха, як це дивно. І я на цьому побудував оцей крутисловик. До речі, слово я теж придумав. От як? Є російський перевертеж? Да? Ну воно якесь таке. От, еп, крутисловик, тому що дитина крутить слова. Я цей крутисловик придумав, діти його зав з першого прочитання. Чому б вони так говорять? Вони справді так говорять. Мова об'єднує і різні покоління, і різні діалекти однієї мови, і навіть різні мови. Тому що, коли збираються на наукові конференції вчені з різних слов'янських країн, вони виголошують доповіді кожен своєю мовою. І всі розуміють один одного. І мені здається, що кожен мовець. Тобто кожна власне людина повинна настільки глибоко знати свою мову, мови, щоб бути лінгвістом і з цим от знанням рідної мови краще розуміти представників іншої мови. Як ви гадаєте? Ні, ну це абсолютно нормально, тому що е, я теж люблю перекладати із слов'янських мов з іншими. Мені гірше, я вивчав німецьку, трошки зараз вивчаю англійську, мені просто це потрібно. Але слов'янські мови, вочевидь, туди давніше, якщо копнутися в наше оте минуле десь давньоруське, можливо, ще й глибше, бо ми зараз не можемо достеменно знати, дуже багато чого його було перемішано на ті часи, тому що я пам'ятаю, як розмовляла моя прабабуся, які вона вживала якісь такі слова трошки специфічні, і потім я ці знаходив слова в сербській мові, в хорватській мові, в польській мові. Так тобто для неї в селі це абсолютно нормальне явище. Навіть от такий парадокс у моєму селі Сокілець, це Хмельниччина, Дунаєвецький район Хмельницької області. На день кажуть мальона. Тобто, це мальона і мальона. Потім в я знаходжу, що це і Тобто, воно десь ще звідти, ще на рівні латинської мови, вочевидь, пішло, так? От де коріння. Що в цьому поганого чи доброго? Я, наприклад, не належу до різких неприхильників за умов. Прийшов до нас в комп'ютер і з ним прийшло, напевно, там рахували близько 200 неологізмів умову, так? Українська мова жива, рухається, ми придумуємо песик, мавпочка, запиначка, що там лишне не говорять «равлик». І так само вже витворився якийсь свій жаргон. Знайшлися питомі українські еквіваленти. І це нормально. Тому що ви зверніть увагу, коли я взяв до рук українсько-російський словник синонімів, я просто для себе відкрив те, що російське слово і третина сторінки українських синонімів. Ви розумієте? У нас дуже багата мова. Вони ці є. Синоніми, вони існують. Інше питання, чи вживаємо ми їх? Тому що в повсякденному мовленні ми говоримо так, як нам простіше. Ми користуємося словником елочки-людоєдочки. Тридцять слів нам вистачає для того, щоб порозумітися. Але коли ти виходиш десь на люди, коли ти виходиш на діти, тоді потрібно це все згадувати, не боятися сказати у цьому плані поезія, от така, яку багато хто вважає штукарською, от, вона якраз і є визначальною, тому що вона дає можливість потрапити в іншу площину мови, в інший зріз. І звідти може щось запозичити і використовувати вже в живому мову. Послухаймо ще вашу поезію. Я прочитаю вірш, який зачепив десь мене, він якось так полився, ми сиділи там в компанії, і один письменник, він сказав, у вас язик бідний на самом деле. от що у вас там, хмара і хмара, от у нас є туча і облако, да? І мені якось воно так запало, потім я кажу, гаразд, колись ми про це продовжимо спілкуватися. І зовсім час минув. я був там на Одещині, і от воно там раз і написалося. Такий вірш «Хмарна мінливість», де є багато слів, які вигадались, знайшлись. «Хмара і похмурий з одного кореня. Хмара чорна аж синя, гуком громом налита і вогнем затрамбована. Хмара цинова з осені, олив'яна весняна». На зорі пурпурова і кривава призахідна, тільки світла, не хмара нехмара. Просто біла біляночка, ледь помітна прозоренка, найгустіша пухнастик. По-молочному вранішня має зватись туманівка, як розвидниця мревенка і розкуделька вдень, що Щонайвища ангелівка, зримий подих небес чи зітхання землі, але це для поетів. Поспішають за вітриком, вітерцем вітрокоником, білі думи мандровані, білі душі неприспані, щастенятка м'які, а не хмари похмурі, що з примарами зримались. Кажу, у московитів є туча і облако. А у нас лише в цьому вірші он скільки всього. Кожен, хто говорить, що якась мова бідна, просто розписується у своєму незнанні. Дякую, угу. пане Сергію. Дякую вам. Дякую. А наша передача завершується. Чекаю від вас роздумів, спостережень і запитань на адресу передачі. Загадки мови. Українське радіо. Хрещатик 26. «Київ-01-001» з приміткою для Лесі Мовчун або на мою електронну адресу загад равлик До нових зустрічей! Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіо Родина, і ведучі Наталя Ступакова і Юля Карпінська. Юлю, а чи пишеш ти вірші? Інколи буває, особливо тоді, коли поганий настрій. Цікаво. А мені навпаки хочеться щось таке поетичне написати, коли у мене чудовий настрій. Тоді й вірші радісні виходять. А мої, здебільшого, меланхолічні. Бо муза приходить, коли сумно. Не переймайся. Головне, аби вірші були написані щиро і від душі. Саме так вважає Оксана Блажевська і в передачі після уроків якраз познайомить нас з учасниками поетичного конкурсу. Думаю, багато хто з вас пише вірші. Принаймні, упевнена, є серед вас ті, хто пробував писати, але закинув цю справу, тому що або не сподобалося, або не могли підібрати вдалу Риму. А дехто, незважаючи ні на що, продовжує писати і відточувати свій поетичний хист. Перші вірші, звичайно, можуть бути не дуже вдалі, але на те вони й перші. З кожним написаним віршем з'являється упевненість у тому, що ви пишете все краще і краще. Повірте, поетами не народжуються, а стають. А для цього потрібно не одну сторіночку списати. Може не одразу приходити рима, навіть поетичний ритм іноді збивається. Але припиняти писати через те, що у вас щось не виходить, не варто. Адже всі поети колись писали примітивні віршики з недосконалою римою. Головне – це писати щиро і від душі. Саме так і пишуть учасники всеукраїнського поетичного проєкту «Листити чи ні». Нещодавно було презентовано рукописну збірку найкращих віршів. Про свою участь у цьому проєкті розповідає учень 5 класу Київської школи номер 97 імені Олени Теліги Денис Філінський. Я написав два вірші для музеї цієї книги. Перший вірш – це гумористичний вірш про ласуна, а другий – про Різдво. А коли ти почав писати вірші? Недавно почав писати вірші. Перший вірш – що 9 років написав, зараз вже другий написав. Поки що тільки